Però dient de Déu. us penseu que no tinc res més a fer? Perdré el temps d'aquesta manera, per aquesta vegada passi però que no es repeteixi més, eh senyor Augusta, que no es repeteixi més. I consti que ho faig per l'amistat de les nostres famílies, eh? Bona tarda. Poli, m'has posat en un compromís. Quan acabis al torn, vine al meu despatx. Ah, però és que no pagarà. El meu despatx. senyora Augusta, que no vol pagar, que no consumi res. Què dius? S'ha assegut a la taula. Jo li he demanat que el que volia. M'ha dit que res, jo li, jo li he dit que se n'anés ell m'ha començat a embolicar amb no sé què de què li havia d'agrair, Pauli! Et veig molt nerviós, eh? Sí, ho, ho estic. M'han passat moltes, moltes de coses. Però mai no m'havia passat una cosa tan grossa. A veure, aclarim-ho. Vostè, Salvador, què volia prendre? Voler, allò que es diu voler, doncs una cervesa. Ho veus, Pauli? Porta-li una cervesa. Però és que no pagarà! Com, Com ho saps? saps? Perquè m'ho ha I no Vostè passa. Vostè li ha dit això? No. Que sí! Jo li he dit que no volia prendre res. En què quedem? Vol una cervesa o no vol prendre res? Vull una cervesa i no vull prendre res. Prou! S'ha acabat! Paula, avisa la policia, de seguida! De seguida, de seguida! Va, veurà com s'acaba aviat aquest cuento. Quién serà? Qui serà? Quién serà el que me dé su amor? Bon dia 17 de febrer, oients fidels, ocasionals o per coacció, benvinguts a l'espai radiofònic més guerri i extrem festiu de la Catalunya neoconvergent. Com ja sabeu, o podeu deduir mirant el rellotge, comença a les dues el programa de Ràdio Ciutat Vella amb tanta audiència com seguiment té la Copa Catalunya. Pareu bé les orelles i deixeu-vos portar per les zones de freqüència modulada que us accegen al cervell, perquè a Ràdio Ciutat Vella, a la sintonia de 100.5 FM, comença el... Tandem Tandem Bebé avui, avui un programa especial, farem una mica ja solemnes perquè tenim tenim a un grup, a un grup que em fa molt especial l'ilusió de mm -hmm. presentar perquè és, el tenim el Ricard Tapies i el Joan Reyo, que no m'recordava el nom i bé, ajudem a pronunciar el nom perquè presenteu -vos vosaltres mateixos com, com el podem pronunciar el nom. <coughs> Health healer. Health healer. Després parlarem ja de, de, de, diguéssim del significat d'aquest nom. Però abans entrem, com sempre, amb la cançó que vam proposar és una cançó aquesta setmana. Molt apreciada per el Josep Maria. Sí, sí, li ha en encantat. Molt ballada les discoteques, també. <laughs> en portuguès. I bé, vam preguntar-vos sí, quina és la cançó. És una, aquesta al Facebook i amb una quantitat de vots increïble... Com sempre. Doncs va sortir guanyadora Ay, se te pego de Michael Telo. I, i tot i que el Josep Maria no val posar-la, posa-la i sentim-la.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 Na tarda A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é a Nossa, nossa Assim você me mata Eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Estava do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 Sí, ja va. La nostra. Veiem sentit aquí a la Lucy Fantàstica, increïble. I ara de manera em al punt fort del programa, després de l'entrevista, què en penses, Maria, d'aquesta cançó? Amb una, amb una paraula, paraula, amb una paraula. És difícil, eh? És difícil. <laughs> No, és una mostra més de com està la situació musical d'avui dia si Li agrada alguna persona Perquè això li agrada un jugador de futbol, no? Sí El Neymar del Santos Neymar del Santos Ah, bé, bueno, doncs deu un jugador important Doncs, claro, li agrada una persona important i tots ah, Som cul, rollo, massa Les sí. és... bueno, reminiscències dels monoteismes Del llarg de tota la història de la humanitat Saps? Aquest... Això et salvarà la vida la cançó aquesta. Patètica, tio. Patètica. Sí, la paraula és aquesta. Patètica. Bé, entrem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana mm -hmm. i us proposem primer amb teatre i dansa us portem Cook una, un, una obra de teatre que estarà al, al Club Capitol del 8 al, 1, al 4 d'abril i és eh, bueno, la, el dirigeix la Marta Angelat i la recomanem perquè parla de, de temes de parella i de la inclinació sexual no, no encara no, no sabuda d'un home que no sap si i sempre jugo com ambivalent entre m'agrada la noia, m'agrada l'home i eh, això, les, les coses que comporten doncs aquesta, aquesta disputa, i al final aviam si, si realment troba el, la, el seu camí, no? Mm -hmm. I, I després d'exposicions, saps què ens portes, exposicions? Sí, d'exposicions demà dissabte 18 um, a les vuit i del vespre, us portem Cuento de un viajero al Harlem Jazz Club i en són pel preu només sis euros. euros. Doncs passem un euro passem de la nostra reconciliació, sí, sí. però bé. El CUC, evidentment, és, és, és més car, el que passa que ja vam dir que el teatre doncs pel preu que té... Sempre passa una mica. Sí, amb música i concerts? Amb, amb què, música. Què? Aquest, diumenge ens, aquest diumenge, dia 19, ens, ens arrisquem a... Fem un, un, un matí musical, perquè a les 11 quart del matí eh, a la Toneu Barcelonès una activitat gratuïta, que és el concert d'orquestra mm. de cambra d'amics dels clàssics. I com que mai recomanem coses així de música més clàssica, ens han semblat com... I un matí que el diumenge al matí t'aixeques allò després de la ressaca, i va bé se'n va sentir música clàssica, no? Sí, sí. Després, també, volem recordar perquè ets allà fidels de, de la música francesa i de, dels grups francesos, el grup Zeba, Zebda, eh, que tocarà els sis de mas, encara falta una mica, però és que just, vaig llegir la seva, diguéssim, història, i és un grup ja que, que per això es diu fa el Second Tour, que és com la segona vegada que ve per aquí, i... Eh, és un grup dels 90, que ha tornat com a reneixes, que va, que va sorgir d'una associació veïnal d'un mm. barri de, de Toulouse. Com l'associació que es associació... vegeix aquesta ràdio, sí, sí. Sí, bueno, diferent, una mica diferent. <laughs> I i, i m'ha fet molta gracia aquesta d'una associació veïnal que era, arribava a crear un grup i bé, són una cançó doncs com de crítica molt social i, i realment el recomanem. I per últim, aquest dilluns, una xerrada de literatura al Caixa Fòrum, que són do, dos horets de re, i parla sobre la metamorfosi de Kafka i la metamorfosi o transformació, com amb la traducció més, més, més idònia, i bé, us el recomanem, apunteu-vos l'agenda, aquella agenda que, de, dels que no tenen agenda sí, sí. una vegada més per aquest cap de setmana i, i pel dilluns. Molt bé. Si us sembla, passem a, a la finestra del món. la finestra al món. Bed, Dimiteix el president d'Alemanya acusat de corrupció. Doncs sí, perquè la fiscalia acusa el president de la República, Christian Wolf de corrupció i tràfic d'influències. La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, farà una compareixença pública a dos quarts de 12. De fet, ja l'ha acabat, són bons. Els països rics de la Unió Europea perden la paciència davant la inestabilitat grega. Mm, doncs sí, perquè Alemanya, Holanda i Finlàndia, tres dels països rics de l'eurozona, han perdut la paciència amb Grècia. Comencen a considerar que pot ser una opció que el país grec surti de l'euro. Els valencians es mobilitzen per recuperar TV3. Exactament, amb una piula de Twitter i una gran manifestació de protesta un any després de la fi de les emissions, comencen així a mobilitzar-se per recuperar les emissions. L'Assemblea General de l'ONU condemna repressió del règim sirià. Per 137 vots a favor, 12 en contra i 17 abstencions, l'òrgan ha adoptat una resolució condemnatòria contra l'Assad. Les resolucions de l'Assemblea no són vinculants, recordem-ho, pels països membres, a diferència de les del Consell de Seguretat, que no m'ho un dit. El, el govern català i l'espanyol es preparen per entrar a la, en recessió. Doncs sí, perquè el conseller Mascolell fa pública la dada del quart trimestre i admet que caldrà revisar les previsió de creixement pel 2012 el secretari d'Estat d'Economia. Admet que les previsions del primer trimestre del 2012 són iguals o pitjors que les de l'últim del 2011. Mas, cita Le Monde, eh, Catalunya podria ser perfectament un estat dins la Unió, la Unió Europea. El, presi, el Gabinet de Presidència ha difós l'entrevista del president del govern que publica aquest dijous a la tarda el vespartí francès i assegura que la despesa de la Generalitat es reduirà en 8% entre 2011 i 2012. Sense amenaçar, però, diu, l'essència de l'estat del benestar. No m'ho crec. No, Salut, bé, bé, aquesta setmana portem uns no, no m'ha agradat i uns m'ha molt, molt potents. Joan, comencem per tu. Doncs sí, m'ha agradat molt que la, la contra de la vanguardia d'avui, divendres dia 17, sortís Marcelo, Marcelo Usabiaga, Usaviaga, recordem uns un dels últims godaris, soldats bascos que donen la seva vida per la república Condemnat a mort diverses vegades, Usaviaga va estar 21 anys a les presons franquistes, comunista de cap a peus als seus 95 anys encara en canviar la humanitat Us recomano l'entrevista, com deia de la Contra la d'avui divendres 17 molt bé. Eh, I el no m'ha agradat d'aquesta setmana? El no m'ha d'avui va per Síria. I és que no m'agrada que ningú faci res amb el cas de Síria i la sanguinària repressió que està patint el poble sirià. Això demostra fins a quin nivell els organismes internacionals decisius estan condicionats per les decisions de les grans potències, com la Rússi, com Rússia o la Xina. Bé, bé, molt bona Aquests no m'ha agradat, no agradat. El Cesc, que ens en parla aquesta setmana? Jo us no. en porto uns de més, més locals, més d'aquí a Barcelona. I bé, m'ha agradat que avui el 90... 99% dels veïns afectats per la avaria de gas aquesta que hi ha hagut a aquesta calle Agut a Pobla Nou, uh -huh. doncs tornen a disposar d'aquest servei i tornen a estar garantits a gas. Me no m'ha agradat que a la vegada de treballadors de tema B Um, doncs es faci just coincidint amb, amb lo dels mòbils no? amb el Congrés Mundial de Mòbils ja que bueno, aquí m'està fent, fent signes dient-me Esquirol al Josep Maria però bé, em, em sembla molt malament ja que un congrés com aquest doncs, porta una quantitat de diners a, a, a la ciutat increïble no? I, és, i és molt important i vull la per una tonteria que els hi està passant, bona, bueno, una tonteria no, però els hi està passant a, a tots els funcionaris, que és que els hi paguin tard amb um, un a, a de sou que els ja havien, havien promès, els no, els hi està passant als professors, els hi està passant doncs a, a tots els funcionaris doncs cara, els de TMAB que clar, ten, tenen un, un poder grandíssim no? perquè si deixen de, de treballar durant un dia doncs no es pot moure ningú i a sobre ho, fa, va i ho fan coincidint amb el, amb el congrés de, de mòbil doncs em sembla molt malament ho podríem fer qualsevol altre dia sense causar doncs, doncs, tants estragos, que dirien els castellans. Bé, passem al teu bueno, magredat. Un, un malgradat molt qüestionat des de la... des d'aquí, des de... Des de <ríe> la tribuna. Des de la tribuna presencial del Joan Maria i des d'aquí també de la taula. A mi el és una descoberta que, que, que ja fa temps que, que, que va. És la, el programa del 33, que és Òpera amb Texans, que és de la del Ramon Gené, i és un... vaig veure l'altre dia, el fa cada dimecres a, a les, les 10.40, tres quarts d'onze, Um, i és un, és un programa que m'agrada perquè t'apropa, com bé diu el nom amb Òpera amb Texans, t'apropa potser una cosa que és tan i que si no tens diners no pots anar-hi, tot i que ara mm -hmm. és molt més que abans i pots tindre molt més possibilitats d'anar a veure'l t'apropa, diguéssim, l'Òpera, que és un, és un art com més de l'elit i de la burgesia tradicionalment, t'apropa, diguéssim a la persona de la peu i, i ho fa d'una manera bastant <coughs> amena i, i divertida amb entrevistes i cantant inclús ell mateix i realment doncs m'agrada molt aquest, aquest programa i el nombre d'edat meu de la notícia és una notícia que, que vaig compartir bueno, de fet la vaig saber gràcies al, al Ricard Tàpies que és, està aquí avui amb nosaltres i és el que la sentència del, de, del Suprem que vol eliminar i així desprestigiar els estudis artístics com el teatre o la, o la música fent que no siguin estudis de grau equivalents a les altres, a les altres carreres com qualsevol altra i crec que, que esten, són tan dignes, no, Ricard, si vols, i, i tant d'això com per, per ser grau i tindre aquesta titulació. Bueno, sí, no sé, abans ho estàvem comentant, que potser sí, que, que això, i ja en els estudis superiors de música i tal, em m'acostumen a portar igual de feina, fins i tot més que algunes carreres, i, i més avui en dia que hi ha carreres de, de quasi qualsevol cosa. No sé, ja s'han creat carreres noves, no, no veig per què haurien de treure aquesta. Sí, sí, és realment... Estic totalment d'acord, jo... Tinc uns quants amics que estan fent el, el, el que és el, el superior de, de música, no? I, I tenen molta més feina, però hi molt, dediquen moltes més hores que la gran majoria de carreres. O sigui. no, realment és una cosa que no, no té sentit com a mínim. Per ells han d'obtenir, però que no, no el comprenem des d'aquí, per això és el nom agradat meu d'aquesta setmana. I bé, si us sembla, passem a recomanacions perquè què ens porta jugant a les recomanacions d'aquesta setmana? A mi m'agradaria incidir en l'entrevista de Marcelo Sabiaga perquè m'ha moltíssim i a més vaig tenir l'ocasió d'anar-lo veure en persona uh -huh. és una persona que val la pena. Després sentirem un tall de veu al secció directa, i ja parlarem una més endavant. Molt bé, i tu saps de què ens ha recomanat? Sí, bueno, a part de que comparteixo a, a Mar, aquesta recomanació també, també he, he gira aquesta contraportada i, i us recomano tots també doncs, que que la llegiu doncs jo us vull recomanar una altra pel·lícula sabeixo amb la meva tònica dels últims programes que no, no parau de recomanar pel·lícules i és a Huracán Càrter bé, és una pel·lícula del 1999 dirigida per Norman Jewinson, no sé si ho pronuncio bé i protagonitzada per Denzel Washington bé, pretén ser la història veritable del boxejador Rubin Hurricane Carter, el qual es va absoldre de triple assassinat després que hagués passat gairebé 20 anys a la presó Bé, la pel·lícula narra la vida d'aquest boxejador no? uh -huh. I, i llavors doncs, també ho fa com paral·lelament descrivint la, la vida d'un noi jove doncs, que es veu captivat pel, pel llibre que escriu des de la presó al, al Rubin no? uh -huh. i doncs mou, mou fils i tal i aconsegueix doncs, doncs, que surti molt bé, doncs la recomanació d'aquestes d'aquesta setmana. I la meva recomanació és, és un espectacle, vaig tindre la sort ahir d'assistir-hi, i és el, el Gerard Rock Show, el, el rei de la màgia, del carrer, bueno, al costat de la seva universitat, ai, Urquinaona, i el, el Gerard és un joc que, que ha sabut, doncs, aprofitar, doncs, l'humor, per combinar-lo també amb la màgia moderna, que molts ho fan, però com ell, que jo feia molt de temps que no veia un mag com ell, que, o sigui et passes tota l'estona rient i fas un oh, que guapo, com ho ha fet això, i riu, riu, riu, riu oh, com ho fet això, i riu, riu, riu, riu, i no pares de sorprendre't i riure totes les dues hores, ben bé que va durar un moment abans de deu, de deu minuts, i és una màgia de prop, doncs que realment és un talent que, que crec que si tingués molta més pro, eh, propaganda i molta més eh, difusió, seria un dels comparats amb McLaris i, i, i, i d'altres. Doncs bé, el podeu trobar tots els dijous, el rei de la màgia, a les deu i mitja, Um, i dijous, divendres i dissabtes d'aquest mes de gener, bueno, el mes de gener, febrer i fins al març. I quant costa l'entrada? L'entrada costa 5 euros o sigui ah, és mira, feina, no? jo vaig anar allí en un, amb un ambient molt, molt tampoc hi havia massa gent, ahir un dijous i érem 15 persones i màgia de prop, dir que a vegades surts tothom del públic sur a l'escenari una curiositat ah, i realment és màgia de prop que realment et queda bocabadat. Doncs bé, també us, us ho apunteu a la gent que no teniu. Sí, no? I, i per últim volia recomanar la, la, la, la poesia, que és la, la poesia d'un de, de, dels poetes maleïts, del Paul Berlán, eh, bé, exactament un, un poema que es diu Chanson du Tom, que és... Re, vull dir, Berlán va, va ser famós per les seves disputes i, i controvèrsies amb i de fet va disparar a, a Rimbaud després de haver tingut una, una relació amorosa amb ell no? i re, re, realment busqueu una perquè és un, és un dels deixebles de, de, de Puebler i, i és molt interessant saber-ne d'ell. Passem si us sembla a la secció directa A la secció directa d'avui començarem amb el tal dia com avui, d'un 17 de febrer d'anys anteriors, començant des del segle XVII, concretament l'any 1600, en què a Roma la Inquisició cremava viu el matemàtic i astrònom Giordano Bruno per anar contra els postulats de l'Església. Okay. recordem que més tard ho voldria fer amb Galileu, però aquest eh, retractaria de les seves paraules per no haver de ser cremat mm -hmm. viu com el seu company. Una miqueta més endavant, el 1673, un 17 de febrer també, això li agrada al Joan, moria Molière en, mm. en escena mentre representava l'obra El malalt imaginari. Recordem que anar vestit de groc. I d'aquí la, la malestrugança d'anar vestit de groc als actors. Exactament. Ja ens traslladem al segle XX, al 1949, concretament a la ciutat de Barcelona, trobem ara mateix, on les... ei, ei, ei. en què les autoritats franquistes afuse... van afusellar els militants del PSUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Joaquim Puig i Pidamunt, Àngel Carrero Sancho, Pere Valverde, Fuentes i numen Mestre Ferrando. Ja una miqueta més endavant, el 1993, a Catalunya era aprovada la cançó, la tradicional cançó dels segadors, com a himne nacional. I el 2008, fa 3 anys, 4, Kossobo es declarava independent de Sèrbia. I, I ja està, ara passem als naixements. Els naixements, sí, de a aquesta setmana 18... que... Qui va néixer aquí? Sí. És, és interessant, perquè el 1836 va néixer Adolfo Be... Gustavo Béquer, Be... el famós uh -huh. actor espanyol uh -huh. de Rimes i Leyendas. L'any 53, del 1953, va néixer Eudald Carbonell, l'arqueòleg català que ara veiem a la tele al, al Sotaterra, uh -huh. i famós per, la seva, per les seves excavacions a Tapuerca. I una mica més endavant, el 1963, naixia Michael Jordan, el famós oh, jugador de bàsquet de, dels Chicago Bulls. L'any 72, naixia a Nani Roma, pilot de ral·lis català, i el 1981, la dada més important d'aquest programa en el que portem de temps. Naixia a Paris Hilton, uh -huh. una celebritat dels Estats Units que, com coneixem, és tan pateta que com a Siu Chupé. Sí, sí, sí. Molt bona i bé. Sí, ara escoltarem un tall de veu, tall de, veu de Marcelo Sabiaga que, que parla sobre la seva vida. Escolteu-lo bé perquè vocalitza molt malament, té 95 anys, és normal... Probar-la de les seves experiències a la Guerra Civil, com va ser detingut, com va estar acusat, com va estar acusat pel franquisme i el volien afusallar fins a tres vegades, com va aconseguir escapar, com va, bueno, en definitiva, de la seva història d'un d'un d'un milician, basc. i oi Escoltem-la. Exactament. El 30 d'octubre de 1936, en fin a lo que soy oye y os dice, que era Villafranca Teoria, que ellos son de ahí. Y nací ahí, y a lo poco de nacer, pues traerla a Y viví en Bayona hasta los cuatro o cinco años. De ahí vivía, vivía Iruna a vivir. Yo ingresé en la Junta Comunista en el año 1933. Los 33 que son a los 17 años de Yo estaba de solado en el Raza de Luxemburgo. Bueno, me, entre paréntesis, en mi logo, en el Fue una reunión de la Junta de Comunista, me llevaron a Santurce, yo no sabía dónde, ni dónde estaba Santurce, y en una reunión me nombraron miembro del Comité Central de la Junta de Comunista de Euskadi. Y me lo hago a Manolo Cristóbal, que es el que estaba en Uruguay Baduvilla contra el batallón Rosa-Lusenburgo. O la columna, lo que fuese. Joder, que era un santuario, bueno, santuario, una, de una especie de cuartel grande, y nos dijeron que era era un baldeario, Eh, ...de aguas termales o no sé qué... ...y grande aquello... ...en la casa, eh... ...porque el barrio era pequeño... ...no la Marquina, era máquina Volante... Sí. ...no sé qué distanciar... ...es que luego íbamos todos los días a pie... ...desde el batallón de Urubrada... ...íbamos todos los días a pie... ...hasta la... ...hasta Echeverría... ...es que era, y ojo, no había caminado... ...por la carretera... ...por la carretera, de fin la India... Sí. ...no era sé que iba detrás de uno... ...a poca distancia... ...y ojo a mi son, que se oía un tiro... Final y bueno de, de, a la mañana cierra sí, antes que estaba ante, no, ante el y había caseríos que incluso incluso hemos ido a caseríos a comer talos ¿Eh? pues, y nos decían tener cuidado que a lo mejor los soldados fascistas también a comer talos ¿eh? que suelen estar allí también y o sea, te digo ¿Sí? eh, en pocos días tuvimos 20 días o 25 o 26 no sé en primera línea en primera bueno, lista, el bolgado bueno, era un un cuartel cercano al frente, claro. Yo estuve, es, bueno, estuve 15 días allí. Ya... De guerra allí no he visto más que el difusil, la compañía mía, el la de día del amanecer, y allí a la posibilidad de una pistola, con unos saques terrenos delante, unos agujeros de allí, un cagadero a un costado, si querías cagad, que era un, era un tapín, una, una fosa, y allí te espero. Sí, disparábamos delante, veíamos allí enemigo, mira, el enemigo está ahí, pero no veíamos el enemigo, pero había que disparar, y había que llevábamos un, un fusil amatrallador, eh, luego los fusiles de cada uno, y, y no sé, no dispararon. No, no, había la compañía de amatralladoras. Sí, sí. Llegaría, pues ya ves tú, pasé de navidades en Barcelona, a primeros años, al consulado, todos los meses de enero, por aquí, en febrero, hacia febrero, por ahí. Bueno, que el capitán de mi compañera era un talabude, Bautista de Bilbao, sí. que estaba el, el hermano mayor y su hermano menores. El hermano mayor era el comandante de la compañía en la que estaba yo, y el hermano menor era el compañero mío de esa misma compañía. <risa> Lo que más me acuerdo es que a las tardes buscábamos a libres y nos íbamos a Marquita a sopar un poco. La Marquina, y luego el Marquina se cogía hacia... se lo ríe, voy a completar con toda la realidad. Y es que... Pues, empiezo por decirte que para mí es absolutamente necesario, obligatoriamente necesario, moralmente necesario, y cójale todos los términos de adjetivo que quieras, para que la verdad sea conocida. Y la verdad ha sido terrible de España. Terrible en el sentido de haberse sublevado, de haber luchado contra la democracia esto del régimen, Y haber tantos años, haber tantos muertos y fusilados, parece increíble. ¿Y lo que he pasado? Casi todas las cárceles de España, casi todas he conocido, Barcelona, Valencia, Andújar, Córdoba, Sevilla, eh, Puente San María de Cádiz, Madrid, eh, Gijón, eh, o sea, casi todas las, oye, me han llevado de punta abajo en las cárceles en todas he visto una tragedia tremenda una tragedia Oye, y esconder eso no puede ser o sea que yo eh, como te diría yo alabo y aún considero insuficiente lo que se hace para que conca la verdad Avui, a la revolta, ens vestim de heavy metal! Yeah! Yeah! Perquè tenim Health Healer, el grup del Ricard i del Joan, que, bueno, ens porten aquí... Van néixer a Barcelona a finals del 2011, amb damans de del, del Ricard Tapies, que la guitarra, el Joan Rello, que és la veu, que són els que tenim aquí, el Gabriel Balcells, que és el baix, i Jordi Solsona a la bateria, amb la intenció, de, com diuen ells, de portar eh, de nou els escenaris del el heavy metal clàssic que va revolucionar els anys 80, i a portar-hi doncs, el seu toc personal amb influències del món del power metal el hard rock i el thrash un aplaudiment perquè tenim aquí a Tandem Club avui a la revolta, Ricard Tapias i Joan Rello uh. Hola, què tal? Com esteu? Bé, tal? Com esteu? Bé, bé, bé, bé. bé. Bé, ens anireu a parlar una mica de, sobre el vostre grup, sobre el vostre projecte que teniu de Health Healer i eh, sobre una mica com la influència, la, la, la, la, el vostre, diguéssim, tarannada grup. Eh, per començar, el que més em va sobtar és el nom, Health Healer, que és una metàfora de... Bueno, el, el nom va sortir d'una cançó que vam fer fa un temps que, de fet, al final no va arribar res perquè no ens va quedar agradant, però però... Bueno, en, en, és en anglès com curador de la salut, més o menys voldria dir això, mm -hmm. i, i surt com d'una de, de mica del, del tòpic aquest que ja he instaurat, de, bueno, de totes les, les normes de fer això. Em, en aquest cas, que parlem com de la salut en concret, de... de has de viure de tal manera, menys això que és més sa, fes tal cosa que és més sana que tal l'altre, i la gent hauria de viure d'aquesta manera, com de tenir un estàndard determinat de vida, i nosaltres una mica ho fem en revelació això, doncs el health healer, que seria aquest personatge que, que, que et cura la salut, que uh -huh. yeah. et deixa abandonar tot això que, que, que, que en un dia normal t'atrapa, o, o que és el que la gent espera de tu, i doncs el que et deixa com anar a un altre, mm -hmm. o, com, a una altra banda. Sí, sí, però... on tot està permès. Molt bé. <ríe> hem, hem, sen... sí. hem sentit una... Diguéssim que seria com una mena de... El vostre grup seria una mena de, de droga quan l'escoltes et sana, et, et cures de tot allò que estàs rebent de l'exterior. Podria entendre sí, eh? això. Podria no? entendre això. En la som molt humils. humils. No, però... Bé, bé, la, la, la, està bé la metàfora Hem començat sentint la We Bless You All, no? la, la, la vostra cançó que ja la veu treure igual, juntament amb Carnival no? que són els vostres sí. dos primers temes sí, Vam treure, ja, treure els el principis d'estiu d'aquest any uh -huh. I bé, eh, llegint la, el, la vostra presentació que teniu bueno, teniu MySpace, al Facebook i també esteu en el portal així com de música bueno, El Reverb Nation també, però Exacte. que el Reverb Nation s'arriba des Facebook també, o sigui ah, tant, tot ho enllaça des del Facebook normalment Doncs pues entreu, busqueu informació sobre el grup i vaig llegir, parlant ja una mica del vostre estil perquè parlarem una mica del, del que és el heavy que és el heavy metal ehm, doncs, ehm, amb vosaltres veu petit anades i, i vingudes de, de membres i amb la incorporació dels, dels, de membres, dels nous membres del grup eh, ha fet canviar una mica l'estil inicial o les vostres projectes inicials o penseu que les aportacions han, han portat a bo i a, a créixer més el grup? Home, les, les, les noves vingudes només han aportat coses bones en principi Ah, la cosa és l'estil més o menys el ben molt ben formal, l'estiu del qual el posem aquí al 2011, uh -huh. més que reportàm tocant des de que era 2009 o així. Mm. I sí que al principi amb, amb, amb, un altre, amb un antic membre que es deia Lluís, que, que tocava els teclats teníem un estil una mica diferent, més, uh -huh. més decantat pel Power metal. Quan va marxar aquest teclista, per motius d'estudi diversos. <coughs> Ah, vam decidir prendre un rum que seria un heavy metal una mica més clàssic però també amb tocs com, com tu has ben dit el, uh -huh. del trage de i del hard rock ja, els coneixes molt bé aquest gènere sí. ah, i bueno aleshores els nous membres sí que ara tenim un bateria que és, que és, que és molt molt tècnic que, que, que sí que ens ajuden en part de el Josep Font, no? sí, sí. Uh -huh. O sigui, les seves incorporacions són, si no m'equivoco, el Neil Cooper, sí. que és la el, guitarra, mm. perquè no dit, sí. no, i, el, i el Josep Font, mm. que és el bateria, perquè llavors són sou 5, no? Sí. Queda el Joan Tu el Joan Rello a la, sí. la veu, el Ricard Tàpies a la guitarra, el, el Neil Cooper a la guitarra, mm. el, Josep, el, el Gabriel Balcells al baix sí. i el Josep Font a la bateria. Sí, i com bueno, el que dèiem abans, això, mentre el, el Josep P més de la banda amb progressiu, power i això que seria un estil més tècnic uh -huh. doncs el, el Neil Cooper ens ha portat més del, del rotllo hard rock i així i la convivència amb tots cinc, porteu com ho porteu? bé, bé de moment, de moment bé, de moment bé. A veure, és, és una mica d'ulf en principi perquè són serem, és just de 4 hores, dos dies de la setmana que tot el cap de setmana tal passen amb el grup però, ah. però bé, sortim després i tal hi ha un bon rotllo sí, uh -huh. mentre, mentre amb les persones que, que, que et veus no, no sigui que només et veus quan estàs com treballant més d'un entre cometes, perquè mm -hmm. també hi ha tota una banda de, de, dels assajos que, que tu passes bé, però em mm -hmm. refereixo, si, si tens una vida fora del que és dedicar-te seriosament a tocar i tal, doncs, doncs també ajuda. Sí, bueno, doncs parlarem una mica sí. de, de la vostra experiència a l'hora de, de crear i a l'hora de gravar, també, que suposo que ha sigut una experiència bona i, i nova, mm -hmm. i dels assajos, i. Del... però m'agradaria que comencéis a parlar una mica de la, de la història d'una mica del metal i de, que ens expliquéssiu per als oients que els oients que no... Què feu? Quin, quin és l'estil vostre que... Com el definiríeu una mica la història, els grups més influents? A veure, el, el, el metal sortia diríem, a, a finals dels del 70, de la mà de dels grups de, de hard rock, que, això sí que ho coneix més o menys tothom, Led Zeppelin i Black Sabbath. I a partir d'aquí, que sé que era un, un, un rock, comparat amb l'anterioria, era bastant més dur, per dir-ho d'una manera. Uh, treuen distorsions més més contundents, etcètera. Uh, el fet és que a partir d'aquí, uh, en part gràcies al, al, a la nova onada del del metal britànic, uh -huh. apareixen diferents grups que evolucionen aquest estil i ja ho tiren cap a diferents bandes bandes més melòdiques, bandes amb, amb, amb, més, amb més poder i ja, si, si n'em tiren endavant per fer una versió més resumida han sortit diversitat d'estils amb, amb veus guturals, amb, amb vessants també tipus folk uh -huh. amb... Sí, jo crec que es podria dir que encara que si vas tirant endarrere a, a la majoria de grups pots, pots trobar-hi Um, algú de Led Zeppelin, o algú de Black Sabbath o algú d'Iron Maiden o Judas Priest que serien, que serien potser com la segona onada d'aquesta de, de Heavy Britannic que sempre d'on ha sortit la, la màxima influència mm -hmm. a part de que pots trobar això igualment ara ja estan molt, molt separats tots els estils i per exemple un grup de, de encara que comparteixen el, el cognom que seria Metal un grup de Black Metal no té res a veure amb un grup de, de no sé em, Power, Metal? Power Metal, per exemple o... Vull dir, són... Sí, perquè de fet una característica és que hi ha moltes Sí, ja ja, moltes subbranques i del... sí, això perquè com que tot ha vingut del mateix, doncs es, es diu de, igual de, de com de que sí, he dit abans com de cognom, però, però que al final que cosa és molt molt diferent. Mm -hmm. Sí, de una cosa que em part perjudica una mica, perquè tu parles amb algú de jo toco heavy metal, no sé què, i et fa, et, et diu, "No he escoltat una, bran una d'aquestes branques que no li ha agradat, perquè ni ha que no m'agrada ni amiga de fets, saben. Ah, ja et diu, això és una porquería, van. Bueno. Que, d d tot... És que, el ser tan gran i no ser un gènere molt, molt conegut fa que hi hagi molta gent que ja tingui prejudicis abans d'entrar-hi yeah, I que, igual que li pot agradar més com, vull dir, hi haurà gent que li agradarà potser el més melòdic o hi haurà gent que li agradarà el més amb, amb veus guturals i més com brutal entre cometes doncs, doncs com que, que escolten una de les bandes que no, que no, que no els hi agrada doncs ja, ja comencen amb algun prejudici Sí, saber... jo, jo, espera, que, que sempre fem la, la, la típica pregunta que es fa tots els grups, no?, que ara abans parlàvem d'això de, que, amb, doncs vosaltres, que com us portava i amb, amb els nous integrants i això, doncs a mi m'interessaria interessa, saber com, com veu començar, no?, si ja amics o que, com va sorgir aquesta idea de, de, de fer un grup de música i a més de, de heavy metal, bueno, no, perdó, com... No, sí, heavy metal, vull dir, heavy metal, sí. heavy metal o metal en general ho acaba sent tot. Vull dir, pots, tot, tot, tot li pots dir així més o menys, tot i que quan es parla de heavy metal normalment ens referim més a, a grups més clàssics, com que semblen més els que van començar, però al final bé. ho pots dir tot com vulguis, més o menys. I, bueno, doncs sí, com, vam començar... Vam començar jo, jo hi ha un amic que, bueno, em comença a interessar pel, pel món del heavy, del, del power metal, que és així com la vessant potser més, uh -huh. més, més semblant al hard rock del, del heavy, i, i bueno, això, ens, ens molava la idea de fer un grup tampoc no, no tocar amb cap instrument però ens vam comprar una guitarra i ens vam posar a tocar, tocar i llavors bueno, anar busquen membres i al final bueno, ell, ell, ell va, deixar, va deixar la música bastant, bastant poc temps però anar buscant membres vam trobar el Gabriel, que és el baixista ara uh -huh. el, el Joan que, que està aquí, que és el cantant i, i, i després això també el, el, el Jordi i, el, i, el, i bueno, alguns guitaristes que han anat passant que al final s'ha quedat el, el Neil Cooper i després bueno, el Jordi que ha marxat fa molt poc a estudiar fora als Estats Units i ara tenim el Josep i en general, excepte els membres que han anat canviant els del principi, tots érem que no, bueno, que al principi no sabíem tocar res i que hem anar tocant perquè ens interessava això de fer un grup i sí, començant des de zero no? sí, com des de zero, però bueno, després és això, com que hi ha hagut canvis de membres i tal on dia han estat experiència també i bueno, que hem net creixen com a grup perquè si hem començar igual a tu casa, això hem començar potser el 2008 o el 2009 i, i seriosament potser fins al 2011 no. Uh -huh. I Bé. teniu alguna influència directa, teniu algun grup en qui em mirallar-vos o algun grup així més com a base? Bueno, sí, de fet, el, el coneixerà tothom. Uh, ja hem dit que, el, que la nostra base principal és el, és el Heavy Metal Clàssic de, de principis dels 80. Bueno, comença, però aquests grups estan fins i tot tocant ara amb els seus 60 anys, o així, aproximadament. Uh, Iron Maiden sempre, és un, sempre és, un, és, un, és un mirall per qualsevol grup de, de heavy que, que valgui, per dir-ho d'una manera. Uh, de fet, hem portat alguna cançó alguna cosa així? Per... Sí, diria que tenim bueno, alguna cançó. Sentirem. Que... Bueno, si sentit, el que volia fer era una mica la, la, mirar la comparació entre el, el, la vostra nova maqueta que és la Helicopter mm. i la Ballad of Strong i, la, i, i si podem sentir o ja de recordar del, de l'Iron Maiden algunes de les vostres influències sí. aviam si mm. trobem algun toc o algun allò trenar del grup que es recordi no? si us sembla escoltem la de Helicopter i, i aviam i opirem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 doncs, no sé, realment ens ha ens ha sobtat i en, la qualitat i innovacions del grup, doncs quines innovacions porteu altres de, ja sé que us baseu amb, amb el rock diguéssim dels, ai rock, perdoneu del el hard rock i el, dels 80 quines innovacions portaria diguéssim, el healer bueno, tot, jo crec que tota la música qualsevol persona que fa música, bueno, qualsevol persona diferent d'altres, quan es fica a fer música per molt que agafis un estil que pot ser que, que ja estigui bastant tocat, uh -huh. a l'hora de ficar les teves idees sempre queda alguna cosa més original o menys original, per molt que, que l'estil en si estigui una mica trepitjat. A més, el que hem donat és també es barrejar diferents estils, bueno, que de fet en el metal es fa molt diferents grups barrejant diferents estils de heavy metal, però, però creiem que això ens dona un una mica original. El... Sí, sí I, és... i que, a part, tenim, tenim l'avantatge que, que no tenien grups d'abans que hem vagut de molt... Bueno, sí, avantatge, que hem vagut de molts altres grups, o sigui que... Mm -hmm tenim fins, bueno, fins ara, i espero que a partir d'ara també tenim la, la possibilitat amb internet de tenir a l'abast moltíssimes influències i moltíssims grups que, que ens donen també més possibilitats i que, i que alhora ens, ens motiven a composar coses que, que, que encara que estiguem fent alguna que ja es feia o que, o que és semblant al que es feia fa un temps, doncs alhora et surten sense que ho vulguis ja hi ha coses una mica diferents i una mica noves i és el que diu Inter A part que també estem començant, tenim tot just quatre cançons de... Sí, sí, és això, vull dir tampoc, uh, que cada cançó sona una mica diferent vull dir, tampoc és que tinguem uh -huh. un estil molt determinat Encara Encara no? estem enfocant una mica les coses I, I pel que fa als concerts, a la posada en escena en general com que porteu poques cançons, suposo que no heu fet poquets, no? uns quants n'hem bueno, no, fet uns quants, o que passa és que clar, al, al principi fas més versions i tal i, i més que res que, que quan encara no tens un públic agafat, que tampoc és que el tinguem encara perquè, perquè costa vol tenir... doncs això doncs al principi intentes fer fer més versions i tal. i, i bueno, ara sí que comencem a fer més concerts amb, amb temes propis sí. després parlarem de fet dels de dos concerts que teniu més previstos que són el, el Goblin Festival, no, el 2012 mm. que sí. us fa especial il·lusió suposo sí, sí. i, el, i la, bé, el concurs de música de Badalona que en parlarem després però, eh, tu saps, volies contar el tema de... Sí, a mi m'agradaria mi una mica saber com, o sigui, com em creeu, una, creeu una cançó, no? O sigui, com de, de, de zero, o sigui, el procés, procés compositiu, així, no? Que dieu, ei, anem a fer una cançó, doncs, que feu... Qui és el que porta les idees? Qui crea sí. les lletres? A veure, la, la cosa és... En principi, la, la, la, la base compositiva la, la porta en general Ricard i una mica també jo. Sí, bueno, la portem entre els dos. <ríe> el fet és que nosaltres som una cosa que és anem pensant però amb, amb música i tal, i quan se'ns oculta alguna cosa que, que, que és decent la gravem, amb el mòbil o qualsevol fet, jo tinc com 100 gravacions curtíssimes al mòbil de, de qualsevol tonteria que se t'acuta en, en un moment, de, mm. fins i tot pel carrer ho pilles i, i ho graves aleshores et fiques allò més calma, amb la guitarra o el que sigui sí que puguis compensar, i trobes uns acords i tal, i mira si la idea té pot, pot ser xifrar i tal Sí sí, si sí, és així, l'ensenyes al Ricard i tal i veus, aquí hi ha cançó, aquí hi ha cançó vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas avançant i al final tens una cançó no, no és tan, tan tan complicat Sí, en, en el meu cas també és més o menys el mateix vull dir no sé, anar provant a casa o fins i tot això que se't pot acudir més o menys en qualsevol lloc i després, si a les altres els agrada, doncs ja vas tirant endavant I, i res, després a part quan ho posem en comú, doncs cada instrumentista també vull dir, cada, cada un del grup li dona una mica el seu toc personal que fa que, mm -hmm. que quedin les coses d'una manera determinada i anem tirant entre tots el que ens agrada més i el que posaríem en cada moment I, no, Una pregunta pel que fa a la difusió de la vostra música, en maquetes o en... és difícil pel heavy metal? Um, sí i no o sigui, és difícil en la vessant que no agrada a tothom, vull dir en general no és com una cançó que així com estàvem escoltant abans la de, bueno, no, no sé com es diu però la portuguesa doncs pues això ho proposes tu en, en un lloc i, i la gent ho escoltarà perquè li agrada directament en canvi en el món del, del heavy metal i tal has, has, de, has de saber un posar-ho més o menys i buscar la gent que, que creus que li pugui agradar. De totes maneres, com que també hi ha, com, que, com he dit abans, sí no, perquè hi ha una altra part que és que la, a la gent que, que li agrada el, el món del heavy i tal ja està molt més, uh -huh. molt més posat en trobar música. Vull dir, és, com que ja no és tan fàcil trobar el que t'agrada, doncs almenys hi ha, hi ha llocs com concrets dedicats, molts blocs i coses i dedicades i hi ha aquest estil que també serveixen per la Sí, la cosa bona és que més que a la gent que li agrada el, aquest tipus de música és perdó, molt entregada a la música potser en comparació amb altres estils i s'interessa molt més per, per, per, per, per els grups i és, és fàcil trobar-lo en aquest sentit ah. i ara potser arriba la, la, el, no sé si qualificar-ho així però la vostra com moment d'allò d'arribada de, de foc no? perquè és passada d'haver creat unes cançons i un d'això enregistrat que sí, sona molt bé sí. i ara teniu el, el, el, perquè el, el que es diu molt és també gravat queda molt bé en directe hi ha grups, no, vosaltres no, perquè ells els hi vam proposar, tu què? i tu diguéssim un grup de heavy, ens farem una cosa en directa i ens ho faran, ara després us sentireu vosaltres no crec que sigui d'aquests, però vull dir que saps que és el moment de, de prova de foc no? de passar sí, sí. de l'estudi al... és, és, és el tot o res és no? el no tot o res d'aquesta demana que aviam què vindrà no? i potser amb el Goblin teniu l'oportunitat sí, sí, és això, tot i que ja hem fet concerts i tal, sí, potser ara, ara comencem a fer això més, més concerts, amb, molt més concentrar-nos en les nostres cançons que en les versions i sí, és un moment una mica més que és, que és que com un moment a l'hora de la veritat una mica entre cometes, uh -huh. però bueno, sembla que... I estem motivats? Sí, o... molt, molt motivats. Sí, sempre, és, sempre és complicat, perquè ara com està la, la cosa dels discos que ningú compra, tampoc no... no... El, els grups s'està fent molt en els concerts, per dir-ho manera. I el que es tracta és de que, de que el concert sigui divertit. I sí que és veritat que en, que en aquest aspecte hi ha estils que ho, tenen, que ho tenen molt fàcil. Tot un concert de rumba i tal, la gent es fica ballar fàcilment. Un estil. Aleshores, potser aquests estils ho tenen en part més complicat. El fet d'arribar menys gent també fa que potser els concerts hi vinguin menys gent. Però el fet és fer uns concerts que, que sí, que sonin bé, que, que intentis arribar a la gent i... Sí, això, intenteu oferir alguna cosa més enllà del que hi ha gravat a la gravació perquè la gent estigui motivada per venir Clar, clar, clar Si us sembla, escoltem un trosset de la Ballad of Strom que les lletres de què intenteu parlar? Teniu algun significat? Aquesta és la vostra primera ballada, no? Sí, és la primera ballada No estan molt connectades les cançons S'han oculta algun tema del qual parlar i escrivim lletres. Algunes l'he escrit jo, algunes l'he escrit amb el, amb el Ricard conjuntament. I us és difícil amb anglès, ja que no és la vostra llengua? Ja sí que el, el domineu molt, però dir, saps que no és amb la, amb la qual pensem? Sí. Home, sempre sempre ens fa mica de mal, perquè, clar... Mmm... Sí, és més fàcil escriure en català, tens més vocabulari a l'abast, però, però bueno l'anglès nosaltres pensem que és un idioma més, més que queda més, per, per dir-ho bé que queda més bé amb el rock, igual que a l'òpera es fas fa amb italià o amb alemany uh -huh. i nosaltres veuràs una, una òpera en català, per dir-ho alguna manera creiem que el cal rock és un estil per per, per, per cantar-lo en anglès, una llengua com més com més sí. com diria, més, més agressiva, okay. per dir manera que dona més cops per, per... Sí, que si sí, sí, és un estil, vull dir, el heavy que surt d'Anglaterra, doncs és, és com més, com si més és així i el problema I és, és aquest, que a l'hora de composar com tenim una, una mica de, tot, tot i haver fet anglès uns quants anys en una història com, com, com qualsevol uh, en sí. tenim alguna a l'hora de trobar vocabulari i tal tenim més, més dificultats, però bueno però bé, doncs, si us sembla, sentim un moment un tros d'aquest fragment de Ballad of Strom i després ja passem a, a dir la vostra agenda plena que teniu i farem el directe sentim-la Clo at turning Dis disagree It seems more rain than night. Captain and sheep side by side. Bé, ara sentirem la versió acústica de Carnival. I live between hypocrites and snobbs with them with a power to taught into gods They swung off the life they are proudly in disguise But I know the fake and I'm into our eyes I'm not a policy but you're going to save us Our great misery you're changing the world And our charity you're doing this to show love Bounties simply are riding in disguise But you think I'm selfish While you try to hide this lie say I'm carefree While you live in doubt and Fantàstic, fantàstic. Gràcies per fer-ho, Ricari i Joan. I heu vist que, que en directe també són en directeablesment no? dir, Ens agrada personalment. hi sí, sí. ha estudiants que comptearan al Facebook. Però, de... dels directesem quin... directes direm l'agenda de Hell Ther i amb la'agent que teniu de concerts. Primera trobada amb ells el Goblin Fest 2012, que és a Sabadell i és el 24 de febrer, la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve. A les comença de les sis i mitja. Fins a les 930 i el teniu el, el vostre concert eh, Seguidament tenim el 3 de març Al Valhalla, del carrer Tallers A partir de les 8 els podem trobar també I per últim, i és una iniciativa Que, que recomanem des d'aquí Que voteu, els voteu, és el concurs de música de Badalona Que vosaltres hi participeu A través del, de la, del web o del MySpace I de, del, del Facebook sí, A través del Facebook ja tenim l'enllaç Perfecte, doncs entreu i voteu el, la, les, seves, les seves cançons perquè així optaran A, a participar no, el, en el concert mm -hmm. Doncs res un plaer estar aquí amb, amb, amb vosaltres. Gràcies per tocar-nos i gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sí, doncs ja ens acomodeiem. Recordeu que ens podeu trobar tant de un club 100.5 FM al Facebook també. I pe trobareu pensat aquesta l'entrevista amb amb, amb amb Health Healer. Exactament. I bé, salut, cançó i Sí, i... I... Ui, Carles, sí i Carles i sobretot molt, molt, molt heavy metal amb, amb el Rigar i, i el Joan. I Joan otra.